Polissona FM Polissona FM continua amb la sèrie de programes especials sobre la guerra a Ucraïna. Avui presentam una jove de 9 anys que nom Adelina, és d'Ucraïna i viu amb la seva família d'acoïda a Inca. Fa 10 que fa estades a Mallorca gràcies a l'associació per ells i xerra perfectament la nostra llengua. Hola, Delina, Com estàs? Contents de saludar-te. Benvinguda als podcasts de Polizona FM. Hola, què tal? Som Adelina i fa 11 anys que vinc per aquí d'una associació d'Ucraïnia Som d'Ucraïnia. I ara fa un any que som per aquí. Estic estudiant a Bergemol i tenc una família ara que està en su guerra a Ucrania. Ja som departe a la region de Kiev i està més avall que Kiev a meu poble. contamos de esa situación actual de la guerra ucraína con reps les noticias sobre el conflicto están aquí a mallorca a miles de kilómetros de distancia pues y uh, ya hasta de momento tampoc no puc creure, és molt difícil d'explicar, de, de molt difícil d'entendre de tot això i, per exemple, la meva família està molt preocupada perquè, uh, perquè a ningú d'altres no estem pensant mai que passaria això. Pues, eh, des de, de fares eh, de meu poble pues, hi ha bombes, hi ha qualca vegada que no està tranquil i des primer dia també han caigut eh, 3 o 4 bombes en el de meu poble que els germans han, han despertat de sentir 9 d'aquests. i no està tranquil, hi ha moltes larmes eh, en el meu poble pero uh, de momento está más tranquilo que, que para otras puestos. ¿Qué nos explicar de cómo se encuentra la nueva familia? I què en saps de les teves amistats que han quedat a Ucraïna? Sí, ara venen les meves germanes i estic molt contenta que... em uh, vull dir moltes gràcies per l'esperança i les meves pares d'acollida d'aquí que vàrem intentar atreure-lo i... D'aquesta part estic un poc més tranquil·la i estic contenta que venen les meves germanes. Però d'altres persones que coneix de per allà, no ho sé, qui ara tots intenten de fugir, de sortir, perquè és molt perillós per allà. Pues, eh, tenc per allà uns amics, nens, que són de la edat, que ara estan en la guerra, i... Eh, diuen que cosa està molt fetuda. Uh, un nin uh, fa uns dies uh, abans uh, va estar... Uh, segurament que la zona de Kiev no ho poden dir perquè està prohibit i m'ha dit que quan tiraven bombes russes ell ha estat per davar i ara té un poc de malaltia de les i estic molt preocupada per aquests nens. Hi ha també un altre nen que vaig anar amb ells l'altre dia i em preixia fins que em volia despedir perquè diu si aquesta nit uh, ho passarem, espero que tot vagi bé, però si no, estic content de conèixer-te. I em vaig estar molt malament. Uh, estic molt preocupada per les meus amies perquè és molt joves i gent uh, després d'aquestes coses uh, canviï molt i això és molt fetut. Sí, hi ha molts ara que estan a Seili abans de sa guerra i varen enviar passa zones a on estan bombejjanant ara. I... sí ja per nincs no m'aporen dí a un instant ja, de ment perquè ja està prohibit. El, un post, una xarxa social a un mes xeram és Instagram i també per Telegram perquè ja crec que és una xarxa social un poc més privada i de moment hi ha més informació per aquí. Polisona FM. Benasitany. Sonseigen. Putin segueix endavant amb la seva ofensiva i el poble ucraní no es rendix. Et planteges en un futur al teu país per ayudar en la reconstrucción. Ya uh, per part no ve uh, sortida de aquí de moment porque ara veente con Putin va y nuestras no, no rendirán no pasará ella pues no sé ya creo que Putin pu més y me preocupa molt ella estic molt assustada per aquest tema. Lo primera cosa és fer tot el eh, que ha, ses mines, ses, ses, tot eh, material de tanques, de tot, fer tota la zona d'Ucrania a ambaixar. I després, ja crec que si -sí, que aviat i ho fan net, pues crec que gent pugui tornar i segurament que hi haurà molta feina i gent voldrà tornar a casa. Uh, ara estic estudiant aquí i si me necessiteren per allà uh, en capaç de guerra segurament que aniré. Per, uh, per part meva si, po si podria ajudar. i no sé per això ja és, uh, és futur i ja no sé què passarà. Beat darling yeah, ella cala,